У мій вогонь, кадігроб вирячився у вікно, був уже на ногах. Караман, збігай. Чого? Живо. Я наказую. Ти. Тачику взяв автомат. Караман натягнув пілотку на очі, взяв свій, зважив задріботів. Що? Сьон стало. Біда. Верещак був живий. Снайпер зняв вує. Дурень курив у вікно. Снайпер його і зняв. Вуй ухопив рукою вікно. Чіпко, мертво. рвали колеса, Врешті лишилась рука. Руку і поховали. Десь у яким тупику. Сціп, десь ціп кругом. Додому піде цинковик, Може, навіть порожній. Кадігроб потупав до тіма, Верещак полишився сам. Що, починається? Тачик сидів проти нього В якомусь кафе. «Мусив напитись і пив. Я не знаю». Верещак дивився прямо в очі. «І теж пив. Не вино, водку. З льоду пив, але не п'янів. Але ж, ні, ніяких але ж. Може, і не випадково. Вуй курив у вікно. Але це ще не зона. Вся Росія, бляд, зона. Так буде вічно? А що ні? Було і буде». А чого ви не пішли в Україні, там тише і спокій? Жінку маю слабу. думаєш, я не хотів, думаєш, не молив ту паскудну тварюку. Ні, збока цапка, хочу мерти в Росії. Любов? Е? Підсулась, бо файном тоді заробляв. І блідану ти може, як чоловік у караулі. Що і тепер? Ні, може в рот Евені. Верещак хромотить салатом, Салями шпуряє тачикові у таріль. Нащо? Нехо. ти, може? Та ні. Перед смертю не надихайся. Чи так хмуро? Бо так. Козел сука долари врило, а я... Що? Не ділиться? Та все-таки копійки. А відмовитись? Ні. Я втаємничений, все. Не поїдеш – уб'ю. І поїдеш – уб'ю. А втечі? Від себе блянем течеш. Верещак пішов до виходу. Тачик доїв той салям, запив морсом. Подумав, що теж би не проти. Та мусив чекати. Терпів. Ну, солдатік, чого? До нього підсів ара. Вусики, білі зуби, тільки лице. О, саджі. Може, підемо у підвал? Що у підвалі? Більярд. Твій офіцер уже там. Шал ага, точно, Верщак притупав, і Ара поспішно зник, залишивши на кріслі ташку. Тачик протворізів шибу ліктем на двір. Папка зробила вишуканий пірует, провалила переднє шкло аріної машини. Вибух витовк арі кров на капот. Гарсоник хотів воювати за збиту шибу. Та присів і змокрів махом там, де ширинка. Є та траза Нас засікли. Ну і що? Що ти пропонуєш? Скинути завій баласт, тимучи карамана, два вагони з піском, так, мудро, та не на часі. Що рано? Ага. Але, пане, добре тачику, ризикнем. Та знай, нас контролюють. Контролюємо і ми, ми. Капітан Веричак також протверезів. Тачик раптом збагнув. Він його розтеря, цей скупий землячок, ця продажна скотина, цей тіма був залізничник. Мав до того кебету смак і ташку ключів. Тачик його прикрив. Мо закурити – дурак. Все обійшлося. Вагони на повну ходу, зачерніли в очі, Скриготнули і подолиніли. Пісок слипався з дір, тачик черкнув сірником, і соляра в каністрах вилила в темноту полум злого вогню. Все. Тіма сів на підлогу. Мокра сорочка прилипла до жесті стіни. Хочеш моні? Давай. Тачик витяг баклаго з наплечника, мав на плечі. Солодко, знаю. Так? Носив якось сіно, лавуз і горошлянку. Кравє певне, та де своє. Дома мама дала гладун молока. Супер, солод, сніг і волога леє в тебе цілого. Тяжко то передати словами. Верещак похвалив. Тіма розквіт. Ай да я, ай да сучий син, Но лиш не прохвались. Мо орден дадуть? Дадуть. На тобі орден, бери. Виріщак простягнув тлустий шмат шоколаду, висякався і пішов дригти. Тіма їв і мовчав. Шоколада топилася йому в руках, затікала у рукави, крапала ліно напіл. Тачик виров баклагу йому з рук, закрутив і подався: Ти хочеш? Умри, чмо, так сказав, і пішов. Коридором вагону. Караман помпував ковіду, десь прибилась десь на станції Йо дали м'яса хліба і трохи вина потращила усе. Тачик пробував, але ніц не пішло. Як ти? Вж бо що? Там побидло, хоч не хлібець масти, ага. Надійшов верщак. Щось забули? О рібя, ніштяк, караман, не спіши, дай. Верещак не скидав мундира, а так, хочу спати, і спи, ми тобі не завадим. Викинь її, ні, ну, ти що? чисто вона, як і шак. Боже, яка ти гидь, гидь я? Чоколада в мокрих руках, ну, знаєш, не спалася, а ніч, як море. Ауріка чекала дитину, мала подружку Мар'яну, теж животом під носом. Гикали і говорили. Бунця вже не вставали, Пали шкідно з драбини, Перебили хребет. Фельдшер бідкався, Приписав ліки,